Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este realizatorul acestei emisiuni preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce lecțiunea C091, aceste lecțiuni fiind constituite dintr-un de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Meditațiile zilei de astăzi vor debuta cu... Prilejul citirii versetului 4 din 1 Corinteni capitolul 13, de care ne vom apropia de îndată ce mai întâi vom citi un scurt episod din viața unui mare evanghelist. Se spune despre un evanghelist vestit cu numele de Thomas Cook că în timpul unei călătorii a intrat într-un local să mănânce unde la o masă se jucau cărți, jucătorii fumând și glumind în voie. La un moment dat, unul dintre judecători a strins cărțile repede și le-a băgat în buzunar. Când ceilalți l-au întrebat pentru ce face acest lucru, el le-a răspuns, cine mai poate juca în prezența unui astfel de om, referindu-se, desigur, la Thomas Cook, care tocmai atunci a intrat și pe care îl cunoștea. Iată un bun prilej de cercetare cu privire la noi, la fiecare dintre aceia care ne numim copii ai lui Dumnezeu și avem frate mai mare al nostru pe Iisus Hristos prin care Dumnezeu ne-a adus mântuirea. E o întrebare bună și un prilej de cercetare. Oare în jurul meu pot oamenii să desfășoare tot felul de activități din acestea lumești? Vedem că în jurul lui Thomas Cook oamenii nu s-au simțit bine nici chiar să joace cărți. Oare cum stau lucrurile cu noi când cei din jurul nostru spun tot felul de glume deșanțate și vorbesc tot felul de lucruri neplăcute și rușinoase chiar pot face ei lucrul acesta liniștiți în prezența noastră? atunci ar trebui să ne punem un semn foarte serios de întrebare cu privire la adevărata, la reala noastră stare de copii ai lui Dumnezeu. Nimeni nu se sperie de poza unui leu oricât de fioros ar fi și oricât de reușit ar fi fiind pictat. Dar când e vorba despre un animal viu, chiar și de un câine ne ferim pentru că acesta prezintă pericol. Sunt eu un credincios adevărat, real, viu, a cărui prezență este semnalată imediat în orice societate ar merge? Iată o întrebare serioasă, un test pe care trebuie să ne-l aplicăm noi acum și dacă găsim că suntem numai unii care purtăm un nume, deci o pictură a creștinului, să ne grăbim acum și să avem o reală întâlnire cu Dumnezeu, să facă din noi creștini vii, a căror prezență este semnalată oriunde și produce o schimbare în jurul, în mediul în care ne aflăm. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față, cercetându-ne tot mai serios cu privire la realitatea întoarcerii noastre la Dumnezeu. Cei care nu au această întoarcere reală în viața lor, să se cutremure la gândul că nu au și au purtat doar un nume mort, să se grăbească acum, să devină copii ai tăi prin pocăință și botez, iar noi ceilalți care prin harul tău deja suntem copii ai tăi, să avem grijă Doamne și să trăim așa fel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 Tu să strășești cu inimam mea vreau să fii Fiu mea, in mea, Doamne, să fiu mai sfânt în inima mea, în inima mea, fiu mai sfânt Haideți acum să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 4 de la 1 Corinteni, capitolul 13, care astfel glăsuiește. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Așa după cum am discutat deja cu prilegiul lecțiunilor precedente, capitolul acesta se împarte în trei. Acum suntem la a doua împărțire unde se vorbește între versetele 4 și 7 despre semnele sau roadele dragostei. Alături de gândurile pe care le-am expus deja cu prilejul lecțiunii trecute le aducem și pe cele de astăzi. Astăzi ne vom ocupa de dragostea este plină de bunătate. Dragii mei, paharul dragostei dumnezeiești în omul credincios este totdeauna plin de depeste peste el. Un cuvânt frumos a spus patriarhul Iacov cu privire la fiul său pe care îl iubea cel mai mult. Iosif este vlăstarul unui pom roditor sedit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului, așa scrie la Geneza 49 cu 22. Așa este dragostea, așa trebuie să fie fiul dragostei, să se reverse peste orice zid ca să facă bine tuturor. Reversarea aceasta de bunătate este un semn al dragostei adevărate. Ea se întinde spre necunoscutul de dincolo de orice zid, fără să aștepte vreo răsplată. Dacă ești bun numai cu cei care te înțeleg și te iubesc, nu ai bunătatea cea adevărată izvorâtă din dragostea lui Dumnezeu. Dragostea din Hristos Iartă ca și Hristos, cum se arată la Coloseni 3 cu versetul 13 Era pe vremea cruciadelor când oamenii din apus mergeau cu grămada să cucerească așa zisele locuri sfinte Mahomedanii se împotriveau, războiul a durat mult, dar entuziasmul era mare Este ceva admirabil cum conducătorul lor a putut să înflăcăreze masele și să reducă acolo la mormântul mântuitorului în aceste războaie, unul din cavalerii germani a căzut prizonier la Mahomedani. Aceștia s-au purtat foarte rău cu el, l-au bagiocorit îngrozitor până acolo că l-au pus să tragă la plug alături de un măgar. Cavalerul german, fiind credincios, le-a răbdat însă pe toate. Dar cum soarta armelor se schimbă adesea, așa s-a schimbat și aici. Într-o nouă luptă, Mahomedanul a căzut prizonier, iar cavalerul a fost eliberat. Prin cavaler nu trebuie să înțelegem un tânăr, ci un nobil. Atunci cavalerul a chemat pe fostul lui stăpân și a spus, Domnul meu Isus căruia îi slujesc mi-a iertat munți de păcate și pentru că el m-a iertat, te iert și eu de tot ce mi-ai făcut, căci așa mă învață Domnul și Mântuitorul meu. Mahomedanul a rămas uluit și căzând în genunchi înaintea lui i-a răspuns, O, oh, Aș vrea să cunosc și eu pe acest mântuitor al tău ca să lucreze și în mine ceea ce văd că a lucrat în tine. Îmi pare atât de rău de cele ce-am făcut. Mă așteptam să te porți cu mine cum m-am purtat eu cu tine și de aceea am luat o travă. După ce a vorbit astfel, a căzut jos și a murit. Iată iubirea care poate să ierte, iubire plină de bunătate. Iubirea este unul din semnele copiilor lui Dumnezeu. Cine a primit iertare, poate să ierte. Mă duc acum cu gândul la starea din bisericile noastre și mă uit cu groază și cu cutremur la câte conflicte am găsit pentru lucruri de-a dreptul de nimic. Biserici întregi care se macină între ele... Pentru că nu poți să ierte unul altuia lucruri de atât de mică însemnătate încât, dacă l-ai luat pe unul care nu poate ierta pe celălalt, l-ai zgudui puțin de umer și ai spune, măi omule, ascultă bine, uite ce se este între tine și fratele tău, oare ce este atâta lucru pe care trebuie să-l tu fratelui tău față de munții de păcate pe care ți-a iertat Dumnezeu? Sunt convins că dacă ar fi cineva să ia așa pe fiecare în parte, mulți s-ar trezi ca dintr-un vis urât și ar zice, chiar așa, niciodată nu m-am gândit la asta. Și multe din conflictele care macină astăzi adunările ar fi rezolvate, dacă fiecare ar sta puțin pe loc și s-ar întreba, oare ceea ce trebuie să iert eu fratelui meu este atât de mare încât să se poată pune alături cu ceea ce mi-a iertat mie Dumnezeu? Numai o clipă dacă ne-am gândit în felul acesta, ne-am cutremurat de ticăloșia noastră, de lipsa noastră de iubire, de lipsa noastră de Duh Sfânt și am cădea la picioarele Domnului zdrobiți, cerând iertare pentru noi. N-am mai gândit nici atât să mai socotim pe cineva dator la noi. Cât de adevărat este cuvântul Domnului de la Galaten, capitolul 5, versetele 15, unde Apostolul Pavel spune... Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Am văzut cu ochii mei adunări care se macină și se distrug, se ruinează, tocmai pentru motivul acesta că nu-și pot trece cu vederea lucruri de nimic, pe care, așa după cum am spus, dacă le-ar putea vedea odată în lumina adevărului, s-ar rușina și ei și-ar zice... Chiar așa, dita mai omul care sunt, nu pot eu trece cu vederea lucrul acesta sau celălalt? Și s-ar prăbuși în țărână și-ar cere iertare de la Dumnezeu pentru el, nu pentru cel pe care nu l-a putut ierta până acum. Ne bucurăm să citim istorisire atât de mișcătoare ca despre cavalerul acesta, dar ce folos ne aduc acestea dacă noi înșine nu ne trezim? Facă Domnul Dumnezeu ca toți cei care ne numim credincioși și care suntem credincioși să ne cutremurăm când auzim lucrurile acestea, să stăm puțin locuri și să ne analizăm, să intrăm în noi înșine și să vedem. Oare avem vreodată vreun motiv atât de puternic care să ne justifice înaintea lui Dumnezeu și să nu iertăm din toată inima pe aproapele nostru? Următoarea roadă sau însușire a dragostei despre care vorbește în 1 Corinteni 13,4 este Dragostea nu pizmuiește Credinciosul cu inima plină de dragoste dumnezeiască Nu se necăjește când vede pe altul că are ceva mai bun sau mai mult decât el Ci se bucură de frumusețea și darurile lui El vede totdeauna partea cea bună în fiecare Iubești oare persoana pe care o pizmuiești? Cine poate să spună că da? Un om al lui Dumnezeu, când întâlnea din întâmplare pe un om sărac și prost îmbrăcat, își zicea în sine însuși, vezi, omul acesta are în sărăcia lui mai multă răbdare decât tine. Când însă vedea pe un om bogat și bine îmbrăcat, obișnuia să zică, se poate ca acest om să aibă sub îmbrăcămintea lui bogată o inimă mai bună decât a ta. E ușor să găsești surul la orice om. Iar dacă are calități, să aluneci spre invidie, dacă inima nu ți este stăpânită de dragostea dumnezeiască. Orice nerod poate să fie angajat să miroasă mirosuri urâte, dar ca să ni se aducă parfumuri rare, care zac ascunse în câmpii și în grădini, e nevoie de un om priceput la aceasta. O, de-am învăța știința dragostei creștine. Apoi ni se mai arată că dragostea nu se laudă. Dragostea care se laudă că îi iubește nu este dragoste. Modestia este una din calitățile dragostei. Un om care nu se admiră este un om admirat. Nu te lăuda chiar dacă l-ai egala pe Dumnezeu, zice un proverb tibetan. Cine se laudă, flecărește. Un astfel de om nu merită niciun credere. Lauda ca și mândria sunt duhuri ale veacului acestuia în care stăpânește Lucifer cel lăudoros și mândru. Cu ce se laudă oamenii? Cu casa lor, cu mașina lor, cu lucrurile lor, cu darurile lor spirituale, cu calitățile lor, cu familia, cu religia și așa mai departe. Numai oamenii firești, cu dragoste firească, se laudă. Ei au eul așezat pe tron și îl hrănesc mereu. Lauda este o hrană a eului, a firii vechi. O veche carte indiană spune așa. Oamenii conduși de orgoliu sunt lași, nu orgolioși, căci omul orgolios nu se predă inamicului. Ori aceștia primesc de bunăvoie jugul inamicului lor și anume orgoliul. Dragostea nu se laudă decât cu Dumnezeu care este izvorul ei Ni se arată apoi că dragostea nu se umflă de mândrie Este cunoscută fabula cu boul și broasca Un bou păștea liniștit pe câmpie Broasca de lângă el și-a zis De ce să nu ajung și eu mare ca boul? Și-a început să se umfle, să umfle, s-a tot umflat până a crăpat Dragostea nu se umflă de mândrie Mândria, zicea Sfântul Vasile cel Mare, este o înflătură, o tumoare de natură vătămătoare, sursă de primejdii și pricină de moarte. Sfântul Nil Ascetul spunea că trufia este o patimă nerațională care se strecoară în fiecare lucrare a virtuții și crește împreună cu celelalte virtuți. Limpe descrie și Sfântul Ioan Gură de Aur despre mândrie, spunând Fiind vorba de corpuri, spunem, care corpuri sunt sănătoase? Acelea care sunt umflate peste măsură și au înăuntru mult aer și apă? Sau acelea care sunt potrivite și care au înfățișarea lor umilită? Deci, și când este vorba de suflet, tot așa este. Cel umflat, cel îngânfat, este stăpânit de o boală rea. Dragii mei, dragostea adevărată, înainte de săvârșirea oricărei lucrări, o mândria. Dacă ți se pare că știi lucruri multe și le înțelegi bine, gândește-te că sunt și mai multe pe care nu le știi. Nu te îngânfa, ci recunoaște-ți neștiința. Câți sunt mai învățați ca tine? Un lucru cu care poți să te mândrești, neavând mulți concurenți, este să nu te crezi om mare. Doamne Dumnezeul meu, mulțumesc pentru lecția de azi, mulțumesc că mă iubești atât de mult. Fă ca focul dragostei tale să ardă tot ce-i firesc și rău în mine, ca să pot iubi ca tine oricând și pe oricine. Amin. În versetul următor, la versetul 5, ni se spune că Dragostea nu se poartă necuvincios, nu caută folosul ei, nu se mânie și nu se gândește la rău. Iată alte însușiri ale dragostei ale lui Hristos, căci am putea pune totdeauna numele Domnului Hristos în locul cuvântului dragoste. Așadar, dragostea nu se poartă necuvincios. Dragostea este totdeauna atentă. Unde este ea, este și purtare delicată, frumoasă și luminoasă. Grosolănia și brutalitatea n-au nimic comun cu dragostea. Unde se văd acestea, e un semn sigur că lipsește dragostea Dumnezească, chiar dacă o anumită cultură și religie s-ar vedea în vorbe. Buna cuviință se învață numai în școala Mântuitorului nostru, Isus Hristos, în mediul dragostei sale. Sufletul care este plin de dragostea lui Dumnezeu se ferește de a jigni pe cineva. Veghează neîntrerupt asupra vorbelor sale, ca nici în glumă, nici când apără adevărul, să nu începe inima cuiva. Veghează apoi și asupra scrisorilor pe care le scrie, ca să nu moaie penița în călimara satanei. Tot ceea ce nu este scris cu dragoste dumnezească, este scris cu cerneala satanei, chiar dacă pare a fi adevăr. Dragostea nu caută folosul său. Dragostea se golește de sine însuși, renunță la sine pentru alții, neurmărind decât folosul altora. Dragostea n-ar fi dragoste dacă ar fi numai pentru sine. Ea totdeauna este pentru altul. Zice Sfântul Ioan de Aur că dragostea vede în toate pe cel iubit. Ea nu face despărțire între părți, ci le vede una singură. Egoismul și dragostea nu pot viețui împreună. A căuta folosul tău este tot una cu a fi egoist. Lucrul acesta se vede în chip desăvârșit la Domnul Isus. El n-a trăit pentru sine însuși, ci numai pentru Dumnezeu. Nu voia mea, ci voia ta, spunea el mereu. Cuvintele lui erau cuvintele pe care îi le dădea tatăl, Faptele lui erau faptele pe care îi le dădea tatăl să le facă. El a proslăvit pe tatăl ceresc printr-o viață de deplină ascultare de el, ascultare care a mers până la moarte și încă moarte de cruce. El nu a venit ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și a dat viața pe cruce ca să câștige astfel mântuirea noastră. El a trăit pentru tatăl și a murit pentru noi, pentru păcatele noastre, ca să putem fi iertați și împăcați cu Dumnezeu. El n-a căutat folosul său. Aceasta este dragostea. Dragostea care trece prin ușa interesului nu este altceva decât iubire de sine. Zice un proverb spaniol, iubirea adevărată dorește mult, se așteaptă la puțin și nu cere nimic. Haideți să mai citim odată proverbul acesta spaniol, pentru că este interesant și plin de miez. Iubirea adevărată dorește mult, se așteaptă la puțin și nu cere nimic. Tot în versetul acesta 5, acum citim că dragostea nu se mânie sau nu se irită. Mânia este o lipsă de dragoste. Mânia răpește judecata omului. Dragostea, din potrivă, îi limpezește judecata. Iată deci că mânia și dragostea nu pot locui împreună. Când vine una, izgonește pe cealaltă. Dacă este cineva credincios să se aștepte în chip sigur că va avea vrăjmași, nici nu se poate altfel. Dar adevărata stare a lui este să iubească pe vrăjmași și nici de cum să se mânie pe ei. Încercând să te rogi pentru vrăjmașii tăi, vei vedea că inima ți se lărgește ca să-i poți iubi. Nu este nevoie să le spui că-i iubești, dar vei fi fericit să le faci bine. Un vestitor al Evangheliei fusese jignit de cineva. Fiind amărât, a spus către soția lui, ah, lasă cam să-i arăt eu. Nevasta lui însă, o credincioasă hotărâtă, i-a răspuns. Dragul meu, pe cine vrei să-i arăți?” Pe Domnul Isus sau pe tine? O, oh, mulțumesc, a zis el atunci și a renunțat la gândul de răzbunare. Dumnezeu să binecuvânteze astfel de femei. Soții care au astfel de soții să mulțumească lui Dumnezeu pentru ele. Frații mei, să nu luăm hotărâri că nu ne vom mai mânia sau nu vom mai face vreun rău, căci nu putem să ținem aceste hotărâri ci să ne alipim mai mult de Domnul Isus, căci prin El vom putea trăi frumos și sfânt în toate împrejurările. Nu pe noi trebuie să ne bizuim, ci pe El. Noi nu ne lipsește cu tare sau cu tare virtute, ci ne lipsește Hristos, adică ne-am despărțit de El pentru un timp prin neveghere. Când însă revenim la El, avem în El totul și de plin. Am citit apoi că dragostea nu se gândește la rău. O credincioasă vorbea de bine pe toată lumea. Cineva îi spune într-o zi. Maria, tu ai găsit ceva bun de spus și despre diavolul. Da, el e foarte răvnitor și statornic. După o mie de ani de închisoare rămâne același, spuse femeia, făcând aluzie la locul din apocalipsa. Dragostea nu interpretează nimic cu lipsă de bunăvoință și de înțelegere și nu încarcă pe alții cu păcate. Omul bănuitor înțelege greșit sau nu înțelege totul. Întemeiat pe date greșite sau necunoscute, născocite sau închipuite, el brodează, bănuie, iar bănuiala foarte curând trece în ochii lui drept adevăr. Un astfel de om crede că pe el nu îl înșeală nimeni niciodată și când e vorba de ceva rău și mai ales la altul, crede că vede totul, când de fapt vede că nu este și totuși e încântat de istețimea sa. Dragii mei, dragostea nu se gândește la rău. Chiar și când răul este descoperit, dragostea nu se gândește în primul rând la el. Un proverb al spune că îl scuipi în obraz și îl spune... Slavă Domnului Plou! Răul devine realitate când te gândești la el, spune un înțelept. Iată acum câteva gânduri din gândurile Sfinților părinți. Grigore, teologul, cine e de departe de rău, acela bănuiește răul mai puțin ca orice. Sfântul Marcu Ascetul, precum focul nu poate zăbovi în apă, tot așa nici gândul urât în inima iubitoare. Sfântul Vasile cel Mare, Fericit este acela care nu gândește rău. Dragii mei, veghere asupra gândurilor. Dumnezeu, spunea Billy Grimm, se preocupă de gândurile noastre pentru că ele ne determină într-o mare măsură personalitatea și felul de a fi. Dacă Dumnezeu a nimicit odată lumea din cauza gândirii sale păcătoase, ne este ușor să ne dăm seama că tot păcatul, toată pofta și destrăbălarea care există astăzi, îi întristează inima ca și altădată. Dragostea, deci, nu se gândește la rău. În Domnul Isus Hristos, credincioșii au harul să nu vadă răul acolo unde nu există. Ei iubesc și umblă în curăție și aceasta îi păzește de bănuieri rele. Aceasta va fi spre binele lor veșnic, spre binele celor din jurul lor și spre slava lui Dumnezeu în Isus Hristos, Domnul nostru. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C091 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca aceste gânduri minunate din cuvântul său să ne umple inimile noastre în așa măsură încât să le dorim și să nu ne lăsăm până când nu le dobândim în totalitate în noi pentru slava lui Dumnezeu. Binecuvântările mari și minunate fie și rămână peste toți ceea care se deschid să le primească. Amin. MULȚUMIT